Batzuetan sentitzen dut jantzita sartu beharko ginateke ibaian, gurekin eraman beharko genituzkela, iragan mendeetako brokatua, Beethovenen musika, Michelangelo, bueno narrotiren estatuen edertasuna eta bizigaituen lurraren lilura. Batzuetan sentitzen dut begiak itxi eta uraren ondoan egin beharko geniokela topa bizitzari. Patxi Esquiaga Zena iuene itera Poli berada dene n'i shtoria Eriuak bardin zen andi gipiak Zen illuzion eba berada Gryre nga njekore pasazia Jauregiz baregabet guba Ialtxatiz banean ziertate Kitani garande Ez inbito aldi berean egon? Zai Eta asmatu inbiar nola egin hori? Zai egin behar bai? Teknologia berriak Hala da Hori bera da Egen kaixetongi torri itakarra itsarenaho čekaitz eta idati goiko etxea teklatzen mailan leder durangoko azoka ekaitz aurten bueltan bai aurten bueltan eta neurri zorrotzagoekin baldin bada ere ospatuko da bertatik bertara ere Eta Durango koazokan bilduko dire nao batzuk gaur guk irratire karriko ditu. Ben... Goi herritik Durango ora bide ingo duten nao txetako batzuk. Baina hurrez, Mikel Alvarez hori hondubertagu, posa hitzela egaitz? Bai, posik alagarria. Gertutik ezagutzen dugulako, behasein darra delako eta sari handi bat, irabazi berri duelako. Agustin Zubikarai ondarruko udalak eta elkarra argitaletxak elkarrekin bultzatzen duten e, beka saria, Mikel, Albarez eta gutartetxo hartuko dugu bera zoriontzeko. Gure adiozaren mati ondoren amaia teleria monica rativel miguel angel Mintegi, badau ga cuadrilla gaurko goiz pasatzeko cuadrilla derra goiz pasarako bagoaz liburuak hartuta gu ere durangora itsan esna diala zerik oriperada denen Zer en illusio ne va berada Uren a nieko ure kapushai, <laughs> nondik nora, Mururatuzitze zu. Ba, basken aldiko hitz gehienak bezala irakurri berri dudan edo irakurtzen ari naizen libururen batetik. eizatuko nuen. KP, hm. Gogorra dua euskera? Edo belarreaneko gogor. Iristen zait neri beintzat? Bai, neri ere aurreko hitz batzu baino desente gogorrago edo urrutikoxiago edo arrotzago edo egiten zait bai pusai Guk ohikoan egunerokoan ez du erabiltzen? Ez z du erabiltzen eta nik neuk ere ba, literaturatik e, jasoa dut. besteste Euskalkiren batean edo euskarabatuan ona hartua dago jakina, baina guk egunerokoan ez duugu erabilioi. Nahiz eta esan naia ezaguna diogun. Hori da. ikaslegi galduzka arituz, zara? Bai, aritu naiz e, lasa isiago gabiltza bolada honetan eta hartu dut tartea galdetzeko bai. Ez dut ez alantzarik egin? Ez, e, arituz nahi, e, nahiko garbi edo e, zuten, bera hien iritzea bintzat, edo itzak e, iradokitzen ziena, edo o, aditzera zutenetik tiraka, edo bai, nahiko ziora arituz dira bai. Ba, hoxe, kapuzaiaren inguruan, Joanek Kontrerasek, kontatu diguna. Ba, nire guztiz da sorginek eta superheroiak erabiltzen duen kapa moduko bat. E, Zerutik egan ibiltzen dienen e, sorgineka dibidez erratzen, ma, kapa erabiltzen er, e, duen e, txano somdi batekin, oza, sea, sudurre tapatzen diena. Eta, hola, ba, e, jendea eta errindaren e, e, pertsonak eta ikusteko sorgine dela. Eta neia irute zaiela. Ashke sentia das dena hoy, jotzeko duten eh edo gaitasuna, ez da, bueno, ba, edo edonork eramanden zaken E, txapel puntaduna, edo buru estaltzen diona edo baina zehaztasunez ez, e, zor ginek edo... Bai, irudikatu ez da, e, norkerabil dezakeen, zer den, nun ikus dezakegun, nolakoa den, bai, badute joera hori eta esango nuke derra dela ez, adibideak bilatzekoa eta ikustaraztekoa batez ere. Joanez, da Solazera animatu den bakarra, hauixe, Maite Barandiaranek, kontatu diguna. E, nere ustez, kapuzaile izan dik erderaz kaputxa bezala. Zatio, euskeran nik e, ez da hitzik aldekena esan e, kaputxa. Atzua intzen pentsatzen, E, kapu, gero tapu atazai, eta gero tapa, eta tapatzen saiatu izan daik nero estez, baina bueno, bain, nero estez eda. Bueno, ez dira bat ere, okerribili ez da, Johanna, eta, <coughs> eta Maite? Ez finak dira eta finaritio dira, haurengoan ere. Zux erabiltzen dezu? Ba ez dakit, e... txubaskero, kapa, ez dakit, egia esan e... ez da gehiegi erabiltzen dudan e... itza, edo hitzak ordezkatzen duena ere, edo izendatzen duena ere ez dute, askotan erabilioi, beraz eztan da nerea izaten den hitzetako bat. Bueno, esan nahi zuzena, <coughs> euritik babesteko kapa txanoduna. Baiguk txubaskero, zira hmm. erabiltzen dugu, baina ez dakit gauza bera-bera ere ote den, eh? marrazkiari begira eh, kapa, kapu saionek modu zabalagoan edo ezote duen eh, gorputza babesten. Ala dio e... Eh, Alberdania argitaletxeak argitaltutako naturaren mintzoa liburutik hartutako Peio esaldi batek. Maiatzai garo artean kapusairik ez baztertzeko dioenaren arrastuan Zioan hori bostekin. Baina ez bali ohala ere. Au da pirilian neuri asko egiten du, e, askotan egiten du eta kapusaiak hori egiten du. Gorputza, burua, Euritik babestu. Aritun ez, kanturen baten bila kapusai itza aipatzen duen kanturen baten bila ez dut aurkitu, eta trampatxu egin dut. Kapusai, txubaskero, zira, eta onaino iritxinez. Bakitparra egingo dezula, eh? Charme garrila zira Ederretagazte Enebi otzakezu Zubaiz ikan maite Bertzezen baiz bezala Otez libre Zurekinez konzeaz udarik ez nuke subirorria zika segiran zure baitan eznaiteke fidar adios berazorai en earraoa eta kesuan gogoa eti jarraik iren zain zurra modioa ZURRAMO DIOA ZURRAMO DIOA ZURRAMO DIOA Aurratu duzunean, kantu hauez, baina pentsatu dute, batetik besterako bide hortan, da zira esan duzunean, maitian unzira. Aurri e, zen beste aukera. Harriko <laughs> zenuela. Baina hurra gehiagotan entzun izan dugunez, ba, hauixe, hauixe aukeratuet. E, Lehen aipatu dizut guk ezte gukak pusaira biltzen eta neri eztak ezergatik burua orientzun da zarautzaldera, kostaldera joaten zait. Eta hauixe, topatu dedana, e, sarean, zarautzko hitzak, 2008ko apirigian, <coughs> Markatu. Argitaratutako e, artikuloa kapusai itzaren inguruan Nunbait bat zuten, edo badute antigoaleko iztegia izenpean atalen bat Eta egun hartan 2014 apirilearen ogeita zazpian Kapusai itzaren inguruan ba, idatzi zuten Euritik babesteko soingaineko txanoduna Baserri munduan euritik babestea garrantzitsua izan da beti nekazariak maiz euripean lan egin behar zuelako. Ganadu jatekoa egin, usta bildu... Kapusaia zen, jantzi guztien gainetik ezartzen zen soingaineko edo kapa txanoduna. Kapusairik xinpleena, zaku batekin egiten zen. Beko ertzetako bat, beste ertzaren barneko aldean sartu eta txano handi baten antzekoa egiten zen. Zaku antolatu hori burutik behera jantzita, burua eta bizkara babestuta geratzen ziren euritik. Norbaiti mila de abru, birao gordinegia iruditzen bazitzaion, bazuen horren ordez, bi mila kapuzai esateko aukera. Apirilaren amairatik eguraldi hoz eta batez ere euritxuaren ospea du. Horrela, gazteizen san prudentziori santupixatia deitzen diote. Eta San Marco bost kapusaiekinotzak hil lomen zen dio esaera zahar batek. Erlijoak eragin handia zuen garaian kondoi hitz tabua zen. Ez zin baitzen, erabili, Ez hitza eta ez kondoia bera, Larutan egxikotan mundura umeak ekartzeko egin behartzen. Ez beste zertarako. Frankismo garaian beraz debekatua zegoen kondoiak. Saltzea. Amarako Geltoki geltokizarrean ibilio izen ondo jantzitako gizon bat larruzko maletatxo batekin. Eta salgai zituen, jenerua iragartzen zuen trenerazioa zen jari artean. Bizarra mosteko xaflak, metxero harriak, Eta maitzen zuen esanez gomaz de borrar idela sotras. Debekuren bat izan duten izgeienek bezala, Ordezko asko izan ditu, kondo Gomazko txano, galtzerdi txiki, txapel, txano, baita kapusai ere gaitz. Bolita. Hori zarazko hitzan, bere garaian antiboaleko hitzen atalean kontatua. Holziko istegirako beste hitz bat? Kapusai. Ia telefonoari erantzungo ote zion galdetu eta berak baietz. Like fire, like baietz baina ez alnion horrein gauretan kanturik eskatu behar. Uh, like Naizuela kantu bat jartzea, solasaren ondoren. God, ni aurrera teo egina eta aurretik jarri dut. God, Egun zoro batzen ondoren badoa. Merezitako atxedena hartzera. Baina guk berea zoriondu zorion du nahi izan degunez, hortxe harrapatu dugu, bidean. Mikel Álvarez sarriegi beha saindarrak irabazi du Agustin Zubikarai, novela beka, saria hogeita bat garrena. Orain hor, tebete izango du, ondutako novela lana aurkezteko. Atzo ondaron izan, zensaria jasotzen eta gaur itakarekarri dugu. Mikel Alvarez, kaixo eta ongeto erritakara eta zorion, potolo-potoloak? Ezkarrik asko. Eta egun hon zuei eta, bueno, behar, entzuten unha besti hortan esaten dometzen da, guztiarek gainetik, eh, bizitazora garria da, eta eh, guztiarek gaur rohendik eh, laino hortan edo, edo, edo, edo puntu hortan naula. Miguel, hori hori izan behan dizun e, propio eskatu zenidan kantu hau jartzeko, atzetik jarri, ordez aurretik jarri dut. Aurkeztiguzu, e, e, bueno, muina oraintze dirazi sizu bizitza, guztiaren ari bizitza zoragarria da. E, Illez dien, e, nondik dignore iristen da kantu hau zure eskuetara eta ze esan nahi du oraintze zuretzako. Hori, bueno, egin esan, saria jasoko nula jakimaino lehenago, bat ja kanto honekin, e, derezako so talde garrantzitsua izan da, e, azkeneko urten nitsi aldin e, nere soinu bandetako bat izan da, eta talde bat e, nire barrun e, sortuzona edo berreskulatu zona bat nire ez neukena, ez? E, beti pentsatu izan hori emezortzi, ogeita, lau urte, e, tarte horretan, entzuten bezun musika, ikusta dituzun pelikulak, E, modleatzen za justez, eta sarren daizkitzu barruan, eta bizituzu, joe, e, sensibilidade ikaragarri batekin. Eta gero da, hortik aurrera, ba, jarraitu dut musikarekin gozaten, zinearekin gozatzen, baina beste modu batera, ez dira ja, justain beste astintzen gauzak, eta talde hau izan da, hori egin dala pare bat urte aurkik joan nun talde bat, eta berriz, e, sentsazio hori sortuzien, eta, ostra, horrek ikaragarrizko balioa dauken, eta kantuen eksteazki, Ba, azkeneko diskoaren azkeneko abestia, eta, bueno, ez hori nola hori, bizitza kolpatzen zaituela, ez, asto batek atzekoan kakin bezela, zirikatzen zaituela, ez, liztor batek bezela, baina, bueno, guztiaren gainetik bizitza zora dela, eta usteet, ez, bezu pozitiboan, nahiz eta beti ezten egie, baina, bueno, batzutak ez urtxiki batzuk gure esan barretziko gure buri. Mikel, lehen ere alazen, baina 2008 bateko abenduaren iru lauan bizitza zora da, ez da? Bai, gaur, bai, guantxe, bai. bai. <laughs> Gaina hori, bai, egun darako biden, e, kanpora, esike bai, gaur dana, ondo, gaur dana, gaur agarri. Mikel, konta eguzu, e, Augustin Zubikarai ogeita bat garren bekasariaren oinarriak eskutara izten tazkizu, hortzen nuen lana, proiektu, aurkezteko EPA, hurriaren ogeita a urri bukaera alde horretan, e, zertzen eukan eskuartan eta zertzen eukan buruan? proiektu hau e, sariketara, bidalitzen nuenean? Bitsi bueno, e, da, e, bidea luzea da, e. E, proiektu hau 2006-an jaiozen den egurun. E, urteatu, pasadik, hor e, dundik. E, garai hartan, bueno, e, katiotxak logiaren barnean, Euskal Herrerren ABD-ak e, filma kolektiua bukatzen nahi ginen, eta Ataun of the Dead azkeneko pelikulan napar dezen sartea ginen Eta tarte hortan izan genitjun aukera batzuk Euskeraz telesail bat egiteko. E, pare bat idei agaratu genitjun, e, urte ezberdin berdinetan nor urte batzutan, saldu genitjun, hau da, interesa sortu zuten, bat iaia ia egitera iritsi ginen baina ezken duen e, aukera izan. Eta, bueno, nola, e, pelikula horien inguru nahi ginen, baina, zintzia, fantasia, hortik gauza, egin eusken buru nordun, eta, bueno, kontu da, saldu genitjun idei kajoi baten bukatu zutela, ez? Eta oso frustrantea da. Eh, azkenen zuk eh baolako beka batera bidaltzen duzu zerbait eta igual ez dute aukeratzen, bai zu jarraitu dezakezu horrekin lanean, ez? Eh, e, zuki ideia bat gidoi basaltzen saltzen dezuenen, gidoi hori ja zurea. Orduan, erosi dizunak ez badu lortzen proiektoria aurrera ateratzea hori. Hori e, kutxa baten gelditzen da, petiko, aztuta eta eta ostras, ba batzetan horrek e, frustrazioa sortzen du. Ordun garai hartan, hirugarren ideia bat izanun. Eta ba, pentsatu duen aurroko baino bea zala, eta karagarrizko maitasune hartu nireen, maite gindu nintzen idei horrekin, eta erabakin duen horrek ez zola bide berri nahi ingo, joi baten bukatuko. Eta arruen pentsatu duen, bueno, ba, ikusi du, Euskera Aztelea Zeloa, dezingo degula egin, ba, zer egin dezakez ni bakarrik, aurre konturik gabe, eta nire gogo eta irudimenarekin bakarrik. Ba, ba, novela bat idatzi. Ni eta horren ni eta horri zuria, hor eroso nao, maila albiberen bueno, e, ba bai bueno literatura zarteaz berezoain arte pa neretzako egunerokotasunean etzegoen hizkuntza e, bat ez e, ordun ikasketa prozesua da baita e, erronka handi bat, eta gustora eta proiektori bat aurkeztu izan desde beste beka batzuetara egizona Agustin, Agustin Zubikara irunditzaian zaiena oso zabala dela go bestatu mugatzen dute adinez gaiez e, Eta egiesan bai izantza azkeneko bala e, ikusi nun 10 egun lehenago gero bukatzentela eta claro Joño eta dokumentazio guztiak eta prestatuetan inun beste mekan zuzutarako eta bidali nun baino ziuraski azkena izango izan estetuste berriz proiektu beste inun presentaurkeztuko unik eh sentitzen dutelakoia bueno e, ba, erreta zeola eta bueno ala ere garbi noken nik nere kauzu bukatuko nulla idei horretan e, sinetsia zeun den, idei hori barneratu e, etxi gabe azken aukera horren aldeko apostua egin zenuen, eta ez dakite guke azte honetan jakindegu, ez dakitzen bat egun lehenago jakintzenuen zuk, Mikel, e, nola iristen da, e, dei hori, ez dakit ondarruko udalaren aldetik, Xabier Mendiguren aldetik, nola iristen da eta nola jasotzen du Mikelek, dei zoragarri hori? Bai, badala bihazte, izan e, zan, egin handik, E, publiko egiten zen egun lauso urruti eta ez nuken ez taburun, etxeneon lasa, eta eta bai, e, udaletik e, maite errei teknikariak e, deitu zen, eta ba bai zea eta broma, ba, hogei bat aldiz esat nula, ez? Eta, <risa> bueno, azirako pozorrekin, eta gero haukera izan nuen, epaimaik, hor, bueno, e, manoslibro zen edo karri zuten telefonoa, eta ba, epaimaikokin ere, itze, ipain meiekoekin ere, itzeiteko haukera izan nun eta ba, hori, ba, soriontsu, eh, azitana harrituta, gero harridura, gero euforia eta gero ardura, eh? Hori izantzen 4 egunetan eginun eh bidea hori izan eta orain dau ba larena ezteko desiatzen. Leire Bilbao Xabier Mendeburen eta Ana Urkiza badira Nor literaturan. O, eh, bai, badira Nor beraiek eta badira Nor eh saria, bueno, gertuko ibai kontatu nieen, ez? Eh, Gertuko e, ekin ere politia dalako, eta horrek ere... ...poz asko mandizkiten lako, eta laumatek legoza... ...bialdu zin, orain harteko irabazulen zerrenda... ...deren da nio, joe, baina zene... ...de gai <laughs> diazu, gunditxu, ez? Bai, bai, e, arduran handia... ...eta aldi beren, joe, ba, pixka bat... bat ere bada, ez? ...askotan behar deu... ...izpiluri gabe lan ea, egiten deu askotan... ...ez? ...buk... ...ba... ...agian guztora gau dea, irutintzai gondua egiala, ...baina joe, ba horrelako... Epa imaibatek, ez, aprobatua eman, eta ez aprobatua garri batzik, eta posto egitea, holako proietu batek gati gaina, ez talako ikua holako tematikak saritza, literaturbeketan, hemen inguruan behintzat, eta ba, bai, bai, arro, e, gustora, eta hori, konfiantu atxuta ondio batek, bai. Egoteko moduko, da, Mikael, e, lagunak partekatzen zizun zerrenda horretan, azkenekoa landergarro derkarro, atzo elkartu zineteen e, ondarrun, zuzaria jasotzen, bera azkeneko urte ondutako liburua aurkezten ze santzizun ze eta zer esantzen nion? Ba, bat horionak, ez dut duen elkarrezagutzen, eta lene goza zorionak, eta ezkertu nion, eta gero, ba, hori, ba, nipizkaz, bat, jakintasunetik, ba, galdetzen, ez? Urte honola izan da beretzako, eta... Eta bueno, bat pista interesgarri batuk emaitzekin eta bueno, Xabierrekin ere ite egiteko aukera izan, izango nun, bea izango da nere, nere editorea. Eta bueno, hori e, da izan ilusio gehien egiten diren galtzetako bat eta da, editore batekin lan egitea, ez? Eh naiko burugorra naiz, kostatzen taiz ceditzea eta egogoan euken horrelako figura bat gainetik eukitzeko pixka bat nik ere hor ikasketa prozesu batekin, eta eta galtzak askatzen eta eta e, ikasteko, ez, eta bueno, Xabier ba, Bendikuren bezalako editore batekin gainea, ba, ba, ba, dana ona, dana ondo, mirate. Izen jarri diozu, e, betiko galdera ez, ez dakik gero hemendik urte betera eutxiko diozen, e, proiektuak euskalia du izena, eta horna hasten dira, zientzia fikzioa, novela beltza, humorea, e, zer topatuko du hemendik urte betera gutxi gorabera irakurleak? Barkatu? Zer Zertopatu... bai, topatuko du irakurleak? Hemendik urte betera liburu argitaratzen denean eta eskuartean irakurleak liburu hartzen duenean zer topatuko du euskalia horretan gutxi gorabea? Ba, e, lenu itzenburaz galdez dezu, nik uste dizenbura printzipiosozentzat e, bere hortan geratuko dala. E, Euskaleatik abiatzen dalako historia guztien nahiz eta gaur egunera etortzen danen, eh? e, Atzo galdetu ziaten aldiz, zer, e, zer da euskalia, zer gertatzen da euskalian? Eta bastan, e, arduratzen din galdera bat, e, nahi dut novela behitz badalako, e, misterioak daude, eta nire obsesiorik ondina hori dago haintxez, e, misterioiek ondo administratzea, e, ondo funtzionatzea, eta orduan bildurren oken zer kontatu ez, hor e, orpistarik eta ezen batek orduan. Bueno, ja, egitu datuetela azalpen e, hortoak <laughs> zoboduko bat, eta horitxegoetako e, dizut. Hementik e, em, berreun urtera abiatzen da, historia hau, Euskalia izeneko e, galaxia arteko erresuma batean gutxi gorabea gaur bizi ditugun urteuetan egindako aurkikuntza ikaragarri batzuk euskaldunak galaxiane hegemoniko izatera armament dituzte eta euskera bihurtzen dute galaxiako hizkuntza nagusia. Ordun hor dago, zertzafisia dago nego, baina igezen da, da umorea eta satira ere e, e, presente daudela, ez? E, kontua bueno, ba, Euskaliari leku utopiko eta zoragarri bat badala, ez? E, no jende guztia zoriontsuden eta e, aurrera teknologikoak ikaragarriak diren, baina badago e, jende bat, ba zabalkunde horretan bere kultura gutxitua ikusi dena, Eta beraien artean ba, ba adibidez, eta historianek kontatzen dora da, ba etorkizun horretatik, eh talde erresistentzia Espainiarreko talde txiki bat itzuliko da gure gure garai hauetara, ba gerta, euskalia posible izatera eraman zuten gertaera horiek gertatu ez daitezten. Pontua da, ba, galaksi arteko jaurlaritzak ere, bere agente bat bidaliko dula, ba, erresistenzia honen e, lana zapustera eta bermatera gauzak gertatu ziren bezala, gertatuko direla beste behin. Eta tartean hemen gure garaian topatuko duteen jaut. Zalaba hogeita ma gutxi urteko mutil bat, zeinak bere bizitzaren lema hartzeko gaitasun ez aizan duen e, bere bizitasuan, Eta bat batean, ba, ba, ba horrelako abentura, e, siniestezin batean, ikusiko duen bere burua sartuta. Hoiz, egun txera bera. Mikel, ekaitz daukat parez pareta, parre egiten du esan ez bezala zentzurik onenean iaizi burua ondia. Barkatu, barkatu. Ekaitz daukat ala hemen parean, parrezka, parrezka, eta zentzurik onenean, parre horrekin esan nahi dit, e, iaizi burua handia. Hau da, zuzarela buru handia alako idea ederra e, zuregan atzegatik. Bai, e, bueno, eh garbiada da, umore, umore beltza egongo da eh bueno eh orrelako beka batela aurkezten dan eh, gero atzalpen bat edo ez eh aurkezu baita laginaz gain batzalten pizka zer egin bar eta oso garbiada beltzun makarrada hitza ez makarrada da, da. euskalia makarrada da eta baino badu eh, beste intentsio bat ez E, bestaren atalea hartzea dena, Osarik eta interesgarri da itzentei. Eh nere egunerakotasunen egiten duten zerbait da. Eta bueno, batzuetan e, mingarria izan daiteke ere, ba nikuz utet e, egingo bagenu, e, ba, seguruna, eta egingo bagenu genu benetan eh konpromesuz eh ba gausak hobeto jungo zi. Ordun hor eh graziia jentzan, buhotuta gaude, izkuntza txiki bat izatera, kultura gutxitu bat izatera, eh vale, jokatuko ba genukei izango ba gine ide izkuntza Eta alderantziz, gaur egun hizkuntza jokomuniko dutenek, bapatean gutxitu eta ikusiko batzuten bere hiena, jarraituko zuten esaten, ba, hizkuntza komunikatzeko bakarrik direla eta, eta erabakiz praktikoak hartu darriela. Bueno, eh, horrek joku bat ematen zin, ez? Eta horre, horre ongo da baita ere, bertxonaik egingo duten bidea, ez? Oietako bi, bueno, eh, kalera tuituzu. Einautez gain, izar eta izar eta ugutz, Horta artean izango dira. E, Mikel, Durangoko azoka bete-betean gaude, e, aurtenez, baina hurrengo urtean bete-betean harrapatuko zaituzu, badakizu zer den hori, beste egoera batean egona zaudelako, datorren urtekoa ba, berezi izango da? Bai, jo, atzore ondarrun ez, gero ba, lehenengo landergarrako orkestu zuen zait, e, novela, eta gero ni eserintzen berea eserita zelekoa, eta bere liburua zeo, nondones, eta, eta petxatu, ostras. Ororen nere liburu eango hemen, eh, ez? Eh? Ondo biden. <gülüyor> eh eta bai, Lernegaldi izantean, ostrax. Bai, bai. Eta eta hori eta Durango, ba, puf, ba, Durango hori, ba erosle bezela eta zale bezela, ba nabal urtero joten gean zerbait izaten da, egun bat, bada ba, ba, ba ere, aurten ba bueno, egora honekin eta azkenen eh irako e, beste beste gaurtatu baina bueno, paño, jode, tean e, liburu batekin, ba, bai, ba, e, beste esperintzia da pentsatzen deare, ez? Eh babesteldetik e, ikustea, ez? Eh, durango, ez? Beti ikusle bezala eta hor barruan edote, ba bueno, ba babestu esperientzia polchikora, aizue, behar Mikel, e, kontatu duzu sare sozialetan eta ziurraski hori kontatzeko beharra sentitu duzu eta gogoa, e, zure lan proiektu lan honetan etzarela bakarrik aritu hau da inguruan izan dituzula zenbait liburu lan eta horietatik elikatuz ari zarela, eh, zure aberasten. Zer daukazu? esku artean? Barkatu? Egun hauetan, kontatu duzu, xa dezo, sozialetan, e, eskuartean badituzula zenbait liburu eta material zure lana aberasteko erabiltzen ari zarenak. Zein dira liburu lan horiek inguruan dituzunak? Bai, e, bueno, bitxia e, e, ez zelako liburu abakarrik ez? Karo, ere, e, bueno, gidoi naiz, denburako zatu zait nire buruare gidoi titula titulo onartzea, E, Baina berez hori da e, nire lana, eta guain, ba, bueno, literatura nero hori nahi, <risa> eta, eta, eta, eta berro bat egin gara bendik. Baina nire referentziak asko baita ere, Klar, zinematik datoz, e, e, telebiztatik datoz, komikietatik datoz, eta, bueno, eta postu nahu, ba, paimariak hori baloratu dula, ez? Eh? Beste leku batetik, e, etortzea, ea referentzia hoiek. E, aberaz tu, aurretik irakurritan ditugun gauzak zen, eta gutxora ideia nire burua zehaztu zanen, banekin non nahi nunez. Niretzako, bueno, tanak ez dakit aipatu, baina baino bai, e, ISD radidez niretzako e, aipatu garreko lan bat da. Ez dakit komikia esan, novela ilustratua gian de Judith Zaiokegu, komikitik ere aldeit jendulako, eta, bueno, hori, e, bueno, irazle doi e txarte izan zan, eta hori jendu joku interesgarri bat ez, Euskalian ez da, baina, bueno, egiten duna da, ba, historiako dune batean beste zerbait gertatu izan baliz gaur egun nolakoa izango zen e, Euskal Herria, ez? Eta harik ok, eta hori oso interes gara ere eta pixka bat ba hori, ez? Banerik guztan entezkiten, ba e, novelak, pelikulak eta pixka bat ba erakusten ditu gure da ere karri daitezkela, ez? Eta hori, hori ere egin nahi du Euskaliak, ez? Atzo, ato aipatzen nuen, joe, nahi pelikula dituz eta estralurtarrak, beti aparkatzen duten da Central Parken. pasazten, pasatzen da ak behaltzen ditu gontza? Zagatik ez zindu bermeoko portuan, ez? Eh? Zagatik ez zindira bermeoko portuan agertu estraternestrak, eh, ez? Eh? Piskabat, hortik ere eh, egiten du, edo nahi du egin eh, Euskaliak. Eta gero referentzien aldetik, hori IESO egerra bai haipatu dut, niretako lupus oso garantziko da, eta ez lupus oso garantziko da, Frederick Peters, eh, komikiki belgikar bat da, eh, pilula urdinak izeneko lan batekin eh, gintzan ezagun, ikaragarrizko lana da, da... Gaina usteet oso gerrezu anaba autobiografikoa dela, Eh, ba hori, eh, zero positiboa den emakume batekin duen, harremanaz eh, hitz eh, egiten duelako, eta ze goxotasunarekin dago kontatuta kontatu da, ze naturaltasunarekin eta zen bat ikasten dezun eh, ba, eh, ba gaixotasunarekin gaur egun oraindik eh, sufritzen eh, dutenean inguruan, eh, irutio itean, eh, izugarria lagainera pedak marraztu eta iratze egiten du, ose, tipua da eta gero gero irakurritan gero ikusi dut lupus atera azula, eta esan ba, irakurri bardet eta lupus hartu eta bat batean Hori, ez etorkizunean espazioan, eta saitu. Ostras. Eh, erakusten dizu nola, eh, hori, ez, zeintzia fiksia, eh, e, edozen ez dian kontenido reiagia, Nola azkenean gizakiek dauden beharrak daugun gure gauzeraz ez eta dan ongarlosak berdinak dira, eta azkenean hori, zeintzia fiksia edo edo epokako eh, e, testuinguru bat Ba, edukientziak besterik ez ziren gauza berdinetaz e, hitz egiteko, eta niretzako horik oso gomendagarrik, Frederick Peterson e, guztia. Bueno, enroiatzen nahi naiz, baina jarra egin godez, referentzio telesa e, utopia telesail Britannia maixulan bat, eta nire top iruan dagona ziur, eta esan telesai hau ikusita gero bururatu zitzailan euskalia. Ose, on, olako zera egin behar da euskalaz. Den makarra da hitzabilitet, makarra da bat da, e, estetikoki soinu bandan e, soinu handak duen garrantzia klimak sortzen eh bada astakeri bada astakeri bada lehen denbora aldearekin bigarrena ondo da baina lehenengo, lehenengo aztakeri bada eta bada pizka bat tonu aldetik eh naidet euskaliak e, ba, tonu, tonu hori eukitzea eta beste bat azken aipatuko dut ez gehiagiez liatzeko sisabino bibiria aipatu beharrean dago baita e, iban zalduaren e, novela bata baitara etorkizunean Bueno, va ba, a e, surrealismoa eta hortik ere hortik ere jo jo nai jo nai honetan. Uste laboien arten e, ulert, ederki ulertu daiteke la zerroketen burun beste gozoa lortuko deten. <laughs> ba bai, ari gara e, irudikatzen Ogeita bat garren Agustin Zubikarai Novela Bekaren irabazlea, behas Mikel Alvarez Sarri egi, e, zorionak Mikel gu makarra da horren zain e, gelditzen gara, eta guztora hartuko dugu garaia iristen denean esku artean bidea gozatu, eta eutxi? Ederki, ba mila esker zuik, zorionen gatik, onbidapena gatik, eta eixe, eta, eta indarra gogatik hori ere ematen doelako jakitea jendea, jai daula. Bueno, prefiere Aingo, bai eh? Bilo, bai bueno, Aingo, beintzat txute <tus> hamaten dit. Eskarreko. gozatu eta asteburun besarkada bat. Jo. kaitze derra den, pozario jartzun egitea? Baitzaren zanik, e, karegarria da ez, e, Mikel une uneaguetan entzutea, ze zorion txuden, ze gustora dagoen, eta irudikatzea ez, bere burua nondik nora dabilkio, bain niguste dute barruan erakinko digun, zerbait onduko duela. Mikelek. Oso polita izan da adrenalina hori kanpotik ere ukitzea e, makarra da astakeria, gisa definitzen du berak eta zaigeitzuko gara euskaliaren zai. Ba ikusten da oso oso ondolotuta eh, duela eta berain entzunaala irribarrea ez eh, zabaltzen zitzaidan ba, horresiatik ez. Jo, ze, zenbat lan dagoen horren atzean eh, Mikel bat ezagutzen dugunok badakigu, ez, e, iturri askotatik e, edantzalea dela, e, asko irakurtzen duela, e, ikusentzunezkoak oso-oso e, maiteko dituela eta eta egindako lan horren emaitza ta frutua dator orain eta laster guk gozatuko dugu. Ba, bejon deiola. abaldu ditu, Durangoko koazokak ateak. 2008 bateko berroba eta masigarren edizioa izango da. Bederat zireun eta laro kultur berritasun egun da irurogeita bost parte hartzaie ekitaldiz, solasaldiz, e, musika saioz osatutako programazio jarraitu bete bat abenduaren lautik, abenduaren zortzira osasun egoerak eskatzen dituen neurriak zorrotz betez, aurten bueltan da durankoko azoka presentziala Eta hau txaskoren artean bertan bilduko dira goierriko hau ere eta horietako batzuk bilduna izan ditugu gaur goizean hemen txe irratian. Iazabalera, ba, zamaiat egeriak aixotan gietorri Kaix egunan irati... Amaia ia se bertan bertatik bertara e, estanetan beintzat egoterik etzen nuen izan aurten izango da aukera e, liburu bat baino geiagorekinzoa zela uste dut kontaidazu aurtengoko Durangoko azoka zer izango den eh amaia talleriarentzat Ba, bueno, ilusioa diten zerbait, ze, bueno, jaz, azkenen, ba, hori, erdibideen gelditzu zanez, ba, neuken ilusio hori jo lehenengo azokat ez dakizzer, da, bueno, azkenen, ba, beste modu batean zen, eta, bueno, ba, bertan ezin inizan genduen parte hartu, eta urtengon behintzet, ba, modu batea edo bestea parte hartu izango dut, aurkezpen bat daukeu bertan, orduan, ba, bueno, ilusioa jenduz, azkenen durango urte guztikozita garrantzitsunan ikustuzetzen dela kulturarlon bereziki literatura idago kionen behintzet, Eta, bueno, ba, bertanko parte zati txiki bat izatek, bai, zugarrizko ilusi bat dit, Beti, bai, ikusle bezala, edo erosle bezala, joen osten, bai, jutea, e, beste aldetik bizitzea hori, bai, oso gauza politxea iruditzen zaiz. Amaiat, egeriaren eskutik, Durangoko azokak aurten, e, estanetan eskuraga izango ikua izelekuak zuara itsasoaren deia eta argitaratu berri berri berri den pitzatuta gaude e, denak eh amaiak presentzia oso polita. Bai, egia esan azkenen eh urte emankorra da, zentsu heretan da bai hiru gauzat izango ditugu bertan bai. Auena ba izango batena izango dute, eh? baina baina bueno, han eh alberdaniako estan den izango ditugu bagure gure hiru proiektutxo hioek, helduntzako, gastutxontzako, aurrentzako, pixkat publiko ezberdin entzako. Konta duzu, Amaia, aipatzen zenuen aurkezpen hori e, ze libururen inguruko izango den, non egingo dezun, e, noiz egingo dezun, ze, ze ikusialko duene bertaratzen denak? Bueno, ba, e, kasuntan azkena ateraetena izango da aurkezpena, pitzatuta gaude denok, eta hori da, ba, alberdaniak orain e, atera do gaztei bideratuta, ba, ma, bi, ama, iru, amala urteko gazte txontzat zail berri bat, herria txiko eta izenekoa, eta berreta mapiskat lan duene dituzte, ba, gaztentzako erakargarri, garrantzetsuk, izan da txezken gaiek, e, e, eta ideiak. Eta hor ba, proposatu ziguten bi idazleri, e, ba, proiektu ertan parte hartzea, ba, bueno, beraiek guri ideia batzuk emanez eta gero guko iek lan duz. Eta, bueno, ba, terezakalotan izan gehaa, momentu ze proiektu hortan sartu geanak, eta orduan, eukiko deun aurkezpena izango da alde batetik zail berri horrena, eta gero, ba, zail hortako lehenengo bi liburu oiena, tere sakalo, kitzen godo bere liburun ingurun, eta nikitzen godo bere liburun pitzotuta gaude denoken ingurun. Orduan izango bat ba, zail hori, eta e, liburu bako itzen, inguruko osola zalditxo bat, ba, piskate zertazitzeiken deun, ze helburu izan ditugun, eta aurkezpen moduko bat, bai. Noiz amaia, noiz eta none ingo duzu, eh? Bai, egie, hortiz egaldez dudia zu. <laughs> e, bai, zango da, bendun zortzin, aste azkena, e, boster ditan. Eta, claro, ba, nola foro kontukatik eta pixkat banatzen aitu dientokik eta guri tokatu zaigu durangoko musika eskolan. Hortzun, ba, da, bertaratzen dana, keukiko daukera, ba, ba sail berri honen e, ingurun entzuteko, eta baitare, ba, bertako bilenengo ale hori ingurun abenduaren sortzian, erdietan e, Durangoko Musika Eskolan, pizzatu eta denok, liburu orkaztuko du, e, amaiat egeriak, amaiat badezu asmorik e, gainerakoan alberdaniako estanean egon, eta irakurlekin solasean aritu, eta liburuak sinatzeko, Asmorik, e, lortu berri dezu zilarrezko saria izelekuak liburuarekin zorionak e, bihotz bihotzez. Horrek ere izango du eragina irakur lehengan eta izango dira bat baino gehiago liburuaren atzetik ibiliko direnak. Bueno, espero edo, bai, ez beti ematen doelako bultua txobat eta oi hartzun pixkatolako zerbait ez Eta, bueno, a, ala izaten balima da, pozan bizartuko edo. Nik ez zanden ez dauket momentu zartuta iningo e, itzordu konkertuik bertaneoteko, baina, bueno, abendun zortzin bertara inguratuko naizenez, ez den ez zertxe baitiotea gustatuko litzaidake, aber, e, al balin badet beintzet, e, ba gustatuko litzaidake pixkat bertaneon, eta aukera balin badauket beintzet ba, irakur irakurlekin hartu eman hori izateko. Amai, hartuko degut arte bat aurrera lasaiago liburu berria egiteko baina, bi itzetan, e, kontaigu zu pitzatuta gaudet denok, liburu argitaratu berriak, zer, zer rukitzen duen, e, zer ze, ze gairi eltzen dian? Bale, ba, nere ustez, e, zaiatu nahi zen da, beintzet, adinko ah, konkretu hortan, erabe batek izan dutzaken, e, kezka burua ustez, segurtasun falta, beldur, egin E, amets eta abar biltzen dituen proiektutxo bat izaten, eta izan da pixka bidai bat ba, nere nera bezaro propiora, eta baita ere ba, irakasle bezala gaztetxongan ikusten dituten e, ba, mm, zagitezin egon edo desio edo oietara, eta oiet pixka bat bilduz, egin beten proiektu txobat izan da. Gordun ba, bueno, bertan adizkide tasunan izango dala hila hildo nagusia ikusiko duena, baino adizkide tasunaz gaine ongo Enbodie gurasoekiko harremanak, adikzioak, gauza ezberdinek ukituko ditut, baina bereziki adiskibetasuna izango da nik ustate garrantzitsuna. Ba, amaia zorionak lan berri honengatik, gatik, aizelekuak, zuara itsasoaren deila, pizzatu gaude denok, amaia hor txe da, amaiaaren lanak hor txe hongo eguna hobetan e, durango, eta amaia bera presentzialki abenduaren e, sortzian, e, arratsaldean e, arratsaldeko boster ditan musika eskolan liburuaren aurkezpena, pizzatu gaude denok liburuaren aurkezpena eta bueno, ordu horren bueltan bueltan, ba, amaia ere topatu nahi duenak, topatuko du azokatek bueltan. Gozatua maiata zorionak e, urte berrenengatik. Mila mila esker irati ikusiko ga duren baldetik. Agur. Bai, agur. Zerra naiz Ni basantz bat naiz Haizki beletik Itxasura jauzika Doan Eta gau ezberen duten Euskal eta aien gortkutzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin lagabakio eta ondaraitzeko ondartzetan mintzatzen aiz miaur jaioberrian aiz aturri baian Ene arba la lasa meta ferreken, billa da zen durangoko azokan laino txikiren ahotsa eta urten bueltan da emakumeok euskal herriko emakumeok gurean laino txiki egizunegar poliki durangoko azokan monika ratibel eta xabier etxanizen eskutik monika ratibel kaixota ongi etorri takara Hau pairatik egunoan. Oa indiko, oa handet, iaztestakite e, yes, durango azokaren bueltan igratean egin genuen, igratitik kanpo, e, baina durangoko azokan egoteak eragiten duene ilusia nola transmititzen zenigun, ez da, e, nola irakurtzen izun sare sozialetan, lehenengo aldi horrek ematen duen ilusia. Lehenengo ederra izaten da, e, bigarren ere oso ederra izaten da, ez da. Bai, Lehenengo aldi aurten ere laino txikina e izan lehenengo aldi izango zen, zati aurreko urten hoaindik laeti eta bezion azokan eta landako gune hori ez dudo ikutsu liburuk behar. gu, izan ginen xabita dio baino liburu bemazoririk txerezan latik zan eta azokan garaia aiatzeko has aurten lehenengo aldie anantziongo dana. Han egongo da liburua eta antxeongo zate e, zuek e, beste behin e, kontaketa ere egingo duzu, ezta Moika. Bai, hori da, e, gaur bertan, abenduak lau, atxaldeko zeietan izango geha xagugan baran, xagugan barada, famili iri, eta, bueno, umetxoi bateze e, eskenitako txoko bat, eta bertan kontatuko dugu, laino txiki egizune garpoliki ipuina. Nik nione kontatzen duten bitarten, xabik bere marrazki marabiloso horik ingo ditu, eta, bueno, ipuik kontaketa ilustratu bat edo marraztu bat izango da. urten han izan ginen baitarek, baino tira aurreko konfinamentu gara hartan ba, nahi nai nitun guztik nere maite guztiorik eh, junde gelditu ziren eta aurtengoa, ba bueno, beize, lehenengo aldi bezala hartuko da ziati ziati bueno eh, lehenengo durango azoka izango da nere amare an izango da Iseba ere bai eh, lagunak ere bai eta uzak, berezi, beresi aurrengoa ez dira garria nitsusti izango dela Hari ez da ezta eh bueno, bere garaian ikasi zuen baina orainari da hobeto laino txiki negar egiten ikasten Baina e, ikasi du eta azken egun hauetan jota azpue gortxerabili <risa> barrenak ustuz. Egia esan xabi eta biok ere, oraindik laino txikirekin laino lainoetan gabiltan, naiz eta urte bete, aurki urte bete egingo duen gure eskuetan, baina ez dakit horrekin gabiltan, orain dike, gure gure gumia balituzela. Horentxi bertan ere, ama batek gumia izaten duen bezala besotan, hemen dute laino txiki liburua nire eskuetan beti. Laino txiki egizu negar poliki gaur arratxaldean, arratsaldeko segitan xagugan barako areto espazioan, e, Monika, 2. kontaketa egin eta zure gertuko, eta ezain gertuko ekin batera momentu ederrori partekatzeaz gain, asmorik bai, e, azokan barneratu eta liburua erostera, liburua ukitzera inguratzen direnekin solasean aritzeko, asmorik bai? Ba bai, e, astelenen e, martxan jarri zanen e, txandak hartzeko, E, moddu eta guzti hori seizuuen sartu nintzen eta arrattzaleko lautarako txanda hartu no? ni ere bertan izateko ha amaak duen bezala ez eta aukera izango dugun estanean e, egoteko, baino ilusio handia egango zidan hortxe e, laino txikirekin batera, zikira argazkitxon bat ateratzea bertan edo no, Bai momentuari pixkate immortalizatzea esaten dena bertan barruan. Inguratuko da bakarren bate monika idatzi zerbait idatzi zerbait liburuan ze iidazeko diozu? Idazten idatziko diot, ba, laino txikirekin batera koloretako mundu batekin amesteko eta zorion txu bizitzeko. Ze topatu naiko luke Monikak durango? Ara joango zara, e, bazoaz sortzaile gisa, baina literatur eta musika, kultura maita bezala ere bai, zer zeko godauka Monikak e, eguna hoetarako, eguna hoen aurretik, eguna ondoren, zer garabiltzu buruan liburu musikaridagokionez. Ba, buruan beti bezala aur literatura dabiltzit eta nire ikasleentzako liburutzeroen bat edo beste hartzeko pentsamentuan eta batez ere niregan ere nigane nire pentsauta, ba sartuko naizen momentu n dut, ba batira, eh erosle bezala edo literatur maitale bezala gertu datuko naizela, baina baita ere, hanka hankabat, estanaren barruan dudala, bueno, ez dakit nola sentitsuko dudan bi, bi gauzailek. Batetik, estanaren alde batean agoela eta bestetik, nire hankatxo bat edo bihotzati bat ere, barruan dagoela, ez dakitzea sensazio izango den, kontatuko dizute beste batean irati. Esperientzia zera izango da, Monika, eta gozatu besarka destu bate Xabierri ere, Eta gogorara zientzulei, e, laino txiki egizune gar poliki zuzen zuzenean e, entzun nahi baldin badezu, oso modu ederean Monika Arratibelene autik eta xabirre txanezen ilustrazietatik. Itzordua gaur Arratxaldean, Arratxaldeko seietan, xagugan bara espazioan, e, Durango norain dik gara izabiltzat eta egun pasa polita egindezak ez dut de Durango oti bultan. Monika, gozatu? Bai, ezkerrik asko irati. Besarka daundi bat, joo. Gaitzuntza ere bertan izango da? Bai, bertan izango da, egunero, gainera. Badute kontzerturik egiteko asmurik? E, Durangon ez dakit ez dago ziur. E, atzo egintzuten, jirako lehenengoa Bartzelonan, eta aretoa bete-bete eginda, eta jarraitzaileak sutxu zituztela. izango dute sinatzen lana, bueno, banaka, banaka, eh? pilaketarik sortu gabe, eh, iara luzerik eta sortu gabe, baina bertan izango badira, ba, entzulek eh, eskertuko dute. Bai, bai, izango dute lana, e, oso harrera ona izaten ari da, argitaratu berri duten diskoa, eta egunero bertan izango direnez, ba, pazientziz izango da modua. Gaitzko, jorritarren presentzia oso polita durango, Ikaragarria, e, ez dakit atzo edo sare sozialetan eta nire lagunen artean hori xe partekatzen nuen, ez? E, askotan ezkarela jabitzen ze aberastasun daukagun herrian edo inguruan bertan, ez? E, lagun bati esaten nion e, badakizu aurtengo Durangoko azokan iru behasein dar izango ditugula, e, Mikel Urdangarin, e, Miguel Angel Mintegi eta iratiko ikotxea, eta pixkatxo bat zabaldu ezkero ere muak goierrin ba, pentsazen bat ez? eta datorren urtean ere ba, gutxienez e, behas egin dik e, Mikel Albarez ere izango da, ez? Pentsazea beraztasun daukagun e, gure herrian bertan, eta hori balioan jarri berdugun, ni asko asko posten hau eta arrotzen. Miguel Ángel mintegi, kaixo eta ongetorri itakara, eta zorionak e, labetik atera berria den e, liburuaren gatik? Bueno, lehen dikaren eskerrik asko, ez eta bai, pozik nago, lan, lan berriarekin. Azken zinean, ba, bakizu, zuidazle bezala, gure asmoa beti zaten da gure lanak kalean ikustea, ezta? Egin dezun hori partekatu, egin duzun hori irakur lehengana iritsarazi, e, eta horrein gomentan aukera berri bat, Bederatzi milimetro, para e, argitaratu berri berria, e, eskutan hartu eta goxo goxo sentiarazten gaitun eh, liburua, behartuta joan eta behartuta itzuli den protagonista nagusi bat e, duena, Miguel Ángel, eh, kontatu duzu bitsetan. E, liburu eskuartean hartzen duenak zer topatuko duen bertan? Bai. Eh berba da eh, izenburua ikusita pentsatuko du odolak zeptzinduta egongo dala, ezta? Oro har no, eh? eh nere lana bañez da horrela, nere lana garratitzen adia sentimentu. E protagonista izan ere ba herri e, bat utzi zuen ba izan daiteke edo zein herria beazain zumarraga edo be, e, eh egoera sozialak behartuta baino pertsona pertsonala gatez ere, ezta. Eh garai gatazkatxoan kontzen 1997an kokatzen duk eta orain, eh? Itzuli da, amasei urte geroago, gogoan diri gabe, baino behartuta, eta eta berri du itzuli berda. zer topatu behar du herrian, ma, atzean utzitakoa. Atzean utzitakoa zer ben, eh, ezkontza ez bat eh, apurtuta, alabagalduta, Laguna, herria eta, bueno, ez dakite zehaskin ze zertopatu behar duen, eh? Horain, behar hun zenetik, itzulideen horain egoeran edo zer nola hongo dan. Hortxe datza dana, eh? Ida, kuria ibiliko da, atzera hurrera, gara jartatik, berak eh, protagonizaren oroitzapenen bitartez, eh? Horrein, e, eta hori esan nahi dute eh? atzetik aurrera ibiliko da, eta horre dago piskat, ma mitzutza, bueno, eh, leberriaren mania hori da. Eh, Miguel Ángel, bigarren pertsena aukeratu duzu. Idazteko zuzen zuzenean taka. Bai, es, e, koosta azmatzea horretan, eh. eh. Begira, eh, honen prozesua izan da. Hamartu baino lehenago banokean ere ideia azkena eginda, hasita, utzita, bigarren aldiz hasita, berriro utzita. Aurrenekoan eh, gutun baten bitarte bitartezolako nahi nuen ba, eh, kanpotibialdutako, eh, bigarrean ditugaren pertsona baino Ez dakit, erdiraino iritsi baino lehen, beti ja esnekin, esnekin, jarraitu, zer jarraitu bai baino, o, nola jarraitu bainekin gutxi bora bera baino, ez hitzaidan guztatzen tonua, o, e, eta azkenean, e, irugarrenean, bai, pentsatu nuen, irakurlea horbiltzeko, eh, irugarren pertsona egitea, Ir, nola baita esateko, irakurlea jarri, eh, protagoniztanean aldamenean ikusteko bere gora berak eta pixkatke, ja, jarraitzeko, bertutik jarraitzeko. Miguel Angel, hori kontatzea oso, oso ederra da eta beharrezkoa irakurlea jabetu dadin liburu batean natzean e, dauden lanez ez, dauden aurrera atzerez, ezabatu, sortu, berritu, ealdatu, e, atzean barago korapilloa eta denbora eta nekea eta legina? Bai, bai, bueno, ezkerra gure guztuko lana dela ez da, bestela. Hainbat ordu sartzen ditugun eta gauzaketakito hasieran ba, e, erraz sortzen dira batuetan, baino gero hori baestakdaki bere edertu edo gero gauzake nola esan nola kontatu eta hori hori lana da lana da eta ez behin bakarrik egin eta irakurrita bitan eta irutan batzuutan. Ereina argitaletxearen estanean izango da bederatzi milimetro parabelun liburua, Miguel Angel mintegi beasa indarrera. E, Miguel Angel badezu, ez da? Durango da joateko asmoa, aurkezpenik izango da, noiz, non? Bai, azte artean lauetan e, ingo dugu aurkezpena, eleberdeana, eta gero, bueno, pentsatut daukat, da, da, da, da, zean, e, ereinen estanean eongo naiz, boste ardika, bostetak erdik arte, eta hori izango da, haber, bueno, haber, jende aukera amaten dian eskuzi dazteko pizkat. Ego. Miguel Ángel, pentsatzen testa, la lehenengo izango Durango, izango zarena. Miguel Ángel, idazte sortze prozesu luzea, ibilbide luzea, e, daramala, daramalako, e, betikoa, ez da, e, literaturak, kulturak urte osoa behardu baina Durango bereziala ez da. Bai, berezia da, nahiz eta niretzat batzutan, e, bueno, haurten behar bada ez da indezte izango, baino segun zein momentutana nola esan, bai, txosa marra gertatzen zita edan niri, nire nahiz pertsona bat olako multzo hundi jende piloetan ibiltzeko gazaldea, eta baino, bueno, baino beharrezkoa da eta polita da, bai, Bakarri gustatuko kulitza idake, jutengaren ok, pixka zehar ere, pixka jarraitzea horren dinamikarekin, ez da? Bai, izan dezala jarraipena, ez da, e, Durangok urte osora utzi dezala e, arrastua eta urte luze guztiak utzi dezala Durangon ere e, arrastua aste artean, abenduaren zazpian arratxaldeko lauetan, Miguel Angel mintegiren, B20mm Parabelun liburuaren aurkezpena, Miguel Angel eztegu libura irakurtzeko astirik izan, ortsedauk hau etxean eskuartean, irakurri ostean e, egingo dugu itzordu berri bat, Poliki-poliki ba, liburuaren nondik norakoak mamitu mami eta irakur lehengana eta entzulen gana liburu horbiltzeko. Bueno, nahi dozunean, eh? barakizu preze hongo nahizela. Eh? Besar kada estu bat eta eta zorionak, Miguel Ángel. Zuei ere, eta baina bueno, zu ere suerteak zu den goko, <risa> <risa> zure bat zaukezu ja joan berrik, ez da? Bai, bai, egingo dugu itzordua eta bai, etartetxo bat hartuko dugu ondurango izateko ielkar ikusten degun. Bueno, ba, bai, bai, bueno, bai, ondo izan. Agur, besarkada bat. Azpalditi gatoz Urrumera goaz Espalditi gatoz Baina Egan egiteko Ez alzara inoiz Eguzki argitan, hautsa izan Urrilegi gaude Ez urretarako Urrilegi gaude Baina, edo zenetxetan, izindan eguan, eguzki argitan hautsa izan. Bidez izango da, baina saiatuko da. Durangoko azoka bere esentziari. Eusten? Bai, bai. E, online bidezkoa izango da. Iaz, abian jarri zutena. Eta bertatik bertarakoa ere bai bere mugekin, bere baldintzekin, baina eutxiko dio bere esentziari. Eta zuerean izango zara irati? Bai, ni izango naiz. Eh, Herriak ez du barkatuko liburuak 2021 batean ikusi du argia eta Durangokoko azokak, ba, urtean urte horretan bertan eh argitaratutako liburuen eh Aozko presentzia jasotzen du beintzat e, estanetan e, liburu berriak daude, liburu argitaratu zaharrak, E, ba horain artean argitaratotako liburu guztin aukera dago estenetan, baina aurkezpenak zuzeneko aurkezpenak egiteko aukera, ba, urte horretan bertan argitaratotako liburuek eta diskoek eta izaten dute, eta herriak ez du barkatuko 2008 bateko labe alditik ateratakoa dinez, ba, antxe izango da, durango. Aztelenean, hartxaleko zeietan, musika eskolan. Bai hori, da damaiak ondo esan duen bezala, aurten aurkezpenak e, toki bat baino gehiagotara era dituzte osasun hurriak tarteko eta herriak ez du barkatuko berre txokoa musika eskolain izango du abenduaren zeian, astelenean arratxaldeko zeitan. Ez zara bakarrikarituko? Ez, bueno, aurkezpen ofizial, formal bat, baino ba, solasaldi berezi bat, ez? Prestatu nahi izan dut, e, guk izan genuen, aukera... Udaberrian liburua aurkezteko, Udaberria urruti dago, zenbait hilabete pasatu dira eta tarte honetan ere izan dutan eta hemen liburua modu formalean aurkezteko e, aukera, ez? eta hua daba, bigarren aukera moduko bat, bigarren e, plazaretze moduko bat eta gustatuko litzea e, ba zerbait e, ezberdina izatea, ez? Gehiago jotzea e, solasalditik eta liburuaren mamitik, e, bere egituran ba irakurlek orokorrean ezagutzente herriak du ez barkatuko liburuan zer topatuko duten eta egin nahiko nuke ba ariketa ezberdin bat. E, zu izango saitute ondoan solasa bideratzen eta nire ondoan ba, Maria Jauregi izango dut e, nolabait e, liburu barneko fikzio hori errealitatera Ekarri asmoz, ez hori egiteko e, goguan neukan e, eleberria fikzioa da, baina oso inarri erreala eta eta gertukoa du, ez? Eta modu paraleloan hori ustartu egina ikonuke hau da, ikusarazi, entzuleari, e, irakurleari ikusarazi, baliburuan barrentzen dena oso, oso erreala dela, ez? Eta han hemen, testigantza oso ezberdinak, eta liburuan bateratzen direnak topa, topa ditzak egula, ez. Ate bat baino gehiago joitut, e, askok erantzun didate penaz, oso gustura egongo liratekela ba, nire ondoan eta liburuaren e, babesean. Oso testigantze antzeez berdina jasotzen ditulako liburuak, baina, bueno, zaia da, ez, e, egun eta ordu jakin batera, itz ordu jakin batera e, jende aurbiltzea, e, Mariak baiezkoa eman dit, alegin hori egingo duta oso eskertuta nauka, eta ikusi dudana da, bueno, horrelako ba, gehiago egiteko aukerak e, ba, sortuko direla edo sortuko ditudela, eh? Oso aberasgarria eruditzen zaidalako liburuko errealitateak herriarekin e, partekatzea testigantza errealetatik, eh? Eta nikuzte dut abbia punto hau hartuta ba horrelako gehiago sortzeko aukera izango dela aurrera, aurrera ere ahots ezberdinak liburuaren bueltan bilduz. Aztelenean beraz, arratsaldeko seietan, Maria Jauregi iratikoiko txea eta irurok durangoko musika eskolan. eta hasi izango du iratik liburuaz. Bueno, esango utz e, zuk tira egiten diguzunaren e, bueltan, vuelta, e, ba, pasarte batzuk e, aukeratuko ditugu, e, gai jakinen ingurukoan eta eta nik eskainiko dut liburuko begirada eta nion bezala basaiatuko saiatuko naiz, ba Maria animatzen begirada erreal horretatik eh jarduten, hori eh? da pixka, ate, ordu erdiko tartetxo, horretan ordu erdiko tartetxoak ditugu, eta ordu erdiko tartetxo horretan ba, eskainiko duguna. Azkeneko aste-aste honetan irati oso urrutira gabe, irakurle taldeekin liburuazitze egiteko aukera ere izan duzu. Zer da jaso duzuna, bai ataunen eta bai idia zabalen? Bai sortu dira direz, eta gertuko herriak izanik, egin jende ezagunarekin topo egiteko aukera izan dut, eta oso oso ederra izan da, ba, bietan jasudu dut, eta oso, oso ezberdinak, ba, talde bakoitzak badu giro bat, talde bakoitzak pertsena ezberdinak biltzen ditu, eta, eta hori da ba, neureganatu dudana ez, talde hoien haotxe ezberdinak. E, oso ederra da, orokorrean liburu baten inguruan, irakurlekin, solasean aritzea, eta uste dut, e, liburu haubera, herriak ez du barkatuko, ba... Oso, oso oso ederra dela edo oso egokia dela, ez? Oso liburu egokia dela bereziki solasean e, aritzeko bai irakurle eta idazlearen artean eta bai orokorrean e, irakurleen edo herritarren artean, ez? Ni neu ere bai irakurle hoien arteko herritar gisa eh kokatuz, ez? Eh ustute tresna baliagarria dela gure bizipenetatik, gure oroitzapenetatik, gure gaur eta hemengo jardunetik Ba, ekarpenak egiteko taldeari liburua eskura hartuta, ez liburua hitzakia hartuta. Aurrekoi galdetu diezu, ea estanera hurbilduko diren, pentsatzen dutzuk ere izango duzula asmoa eta naizenukela, ez da. E, maietara hurbildu eta liburua eskuratzera edo hurbil liteken Balizko irakurle horrekin solasaldi txiki bat izan eta zerbait idatzi, eskuz. Baina nire inguratuko naiz aurkezpenaren ondoren elkarreko estanera, Amaiak, eh, Monikak esan duten bezala, ez dakik zen baterainoko aukera izango den liburuak sinatzen aritzeko Xabior Mendigurenek berak esan zidan, etorri, etorri lasai eta, bueno, bah, jende pilaketarik eta ez badago estan barruan eta estanetik kankpo, ba, aukera izango da bertan egon eta inguratzen direnekin, ba... Solasean aritzeko, ez? Nik eh, osoroitzapen polita dut 2000 malaukoa, andraize argitaratu nuenekoa orduan izan nintzen, durangon liburu aurkezten, eta izan nintzen, ba ere estanean, bertan, barrukaldetik, eta polita da, ez? E, inguratzen delako jendea, e, alku eskatzen dizulako, liburaren ondik norako ez galdetzen dizulako, eta liburu eskuratzen badu bairak urle horri gustatzen zaio lako, ez? E, zure eskaintza batekin, zure sinadura batekin Liburua etxera eramatea, ez, eta hartu eman hori, ba, egia esan oso, oso ederra da, eta, ba, besteak beste durango koazokak, ba, hori, hori eskaintzen dio sortza iari, eta hori eskaintzen dio, ba, sormen lan horretaz gozatu nahi duenari. Ba, eskerrik asko, irati, 2008 batean Durangorako eta gaunetarako opari zoragarri izan daiteken, liburu ederragu, jartzeatik gure eskura. Bai, benduaren 6an orriz izango era Arratsaldeko 6 musika eskolan eta ondorenean, ba, Antzelkarreko Estanaren bueltan eta eta gainerako estanetan ere joan etorrian ibiliko gara, ba, besteek sortutakoaz, ba, gozatzeko. Joanne Kontreras, Maite Barandiaran, Mikel Alvarez, Zamaia Teieria, Monika Ratibel, Miguel Angel Mintegi, ekaitzgo ikotxeak. Mila esker gaurko itaka aberasten laguntzeagatik. Gaur bete-betean haotxez berreinekin puzlea osatuz, literaturari. Ekaitz, olerti lan bat irakurtzeko eta nanoipuin bat irakurtzeko gogoz gelditu nahiz, urrenguan egingo dut? Urrengorako txiko ditugu eta ni irrikitan entzuteko. Ahundia izan zen eta ahundia da lau Bai ahundia izaten jarraitzen duta jarraituko du luzaron. eruan. Hori da sortzeak eskaintzen diguna? Behin betik bizitza. Hori, hiezkortasuna. <laughs> Hiezkortzekoa. <laughs> <gülüyor> Etxeko alabeaz eta maraz, hurrengoan. Bitartean izan, zorion txudurango tibultan bazabiltzate gozatu sormenaz, eta bueltan bazabiltzate gozatu sormenaz. Estanda, kabitartean izan zauri ontsu eta musxupo tolo gana de noi Aio Aio